«А тоді ласовського полковника, а тепер додаси до них ще й дружину академіка Лисенка, що може бути вище?» Я не вагався жодної миті. Махнув рукою, подаючи знак машині з автоматниками, зрунив Попову туди. Ми помчали до віли, так необережно полишеної чоловіком фарао Вільтруд, налетіли на будинок з такою нагальністю, що перед нами не встигли замкнути дверей, і ми з Поповим увірвалися в дім, тримаючи пістолети на поготові. Проти кого? Проти кого? Проскочили простору вітальню, ще якусь кімнату, спальню, щось ніби кабінет, кухню, один і другий, закапелок, ніде нікого. В просторому передпокої круті сходи вели до мансарди. Я кивнув попову, що пильнував тут, унизу, а сам подерся нагору. Сходи репіли, мої чоботи тяжко гупили по них, захеканий з шумом і шелестом, з'явився я в темному просторі, ледь освітлюваному невеликим вікном у далекому скаті покрівлі, і першу мить нічого не міг побачити. Не мансарда, а звичайне горище, повне дощок і дерев'яних брусів, мабуть заготовлених для обладнання тут кімнати. А все поскладено з німецькою акуратністю, та мені від цього не легше, бо я надто незграбний і завеликий для цього лабіринту, для цієї тісної пітьми. Та все ж світло від того далекого віконця в кінці горища помогло мені запримітити якусь тінь, яка промайнула і зникла, але одразу з'явилася знов. І це вже була не а людська пустеть, жіноча пустеть. чорти його бери». І вже вона не промелькнула перед моїми досі ще напівзасліпленими очима, а летіла просто до того віконця, затуляючи його світло від мене, коли казати точніше, то вислизаючи від мене справді як безплотна тінь. Легко, летюче, ніби аж грайливо. «Стій!» – гукнув я, вихоплюючи з кубри пістолет. «Стій, стрілятиму!» Треба було гнатися, бігти слідом, а я стояв, мов пам'ятник, і вважав, що від самого тільки мого крику хтось теж може остовпіти, забувши про святу давню предківську істину бери ноги на плечі й утікай. Я ще раз по дурному повторив свою обіцянку стріляти, хоч прекрасно розумів, що це цілковите безглуздя стріляти в дружину в академіка Лисенка. Моя повторна загроза тільки додала снаги і сприту жінці, яка вже добігла до вікна, і тепер, не вагаючись жодної миті, вдарилася в нього всім тілом і, чи то відчинивши, чи просто вибивши тоненьку раму, стрибнула вниз, згинула з моїх очей. Тільки тоді я теж кинувся туди, обстукуючи плечами і ребрами об у те тверде причандалля, Згромаджена запасливим інженером, доскочив до вікна, в якому зникла втікачка, на силу протиснувся крізь його вузький отвір і шелеснув вниз. Глянути, куди я стрибаю, в мене просто не було змоги. Коли б у була купа каміння, я не зринувся б і на неї, потрощивши свої ноги, та на щастя там була купа сухого колючого віття. Хазяйновитий Гюнтер, щоб не пропадало добро, звалив їх тут, підстригаючи обравлення алеї, яке замортизувало моє падіння, але й затримало мене на якийсь час, чіпко обплутавши мої ноги. Коли я нарешті видобувся з цієї безглуздої пастки, переді мною постав один з наших автоматників, вологодський хлопець Вася Дідюхін. Кров з молоком, зріст під 2 метри, ноги як колони – але не рухаються, не біжать, а вросли в пісну німецьку землю, мов би навіки. Товаришу капітан, вона побігла вон туди вниз. А ти чого ж стовбичиш? Чому не переслідуєш? Сержант Наумкін поставив мене тут на посту і звелів нікуди не відлучатися, товаришу капітан. О, вологоцькі хлопці, кров з молоком! Та хіба тільки вологоцькі? проклинаючи сліпе виконання наказів, я ринуся мов, дикий тур униз по косогору до темної стіни лісу, до того Одентальського, чи я там знаю, ручая, який міг би затримати мою втікачку, віддати її мені до рук, помогти заблуканій душі капітану Віжсміну сповнити свій військовий обов'язок». Хоч і видалося мені, що на всі мої шамотання я витратив безмежну кількість часу, насправді все тривало якісь миті. Я вже котився, мов в величезний колобок по схилу, а поперед мене в полі мого зору, в межах, сказати б досяжності, летіла жінка, за якою мені довелося полювати ось уже два чи три місяці. Синій жакет, темна спідниця, світле буйне волосся, міцні ноги, молода гнучка спина. Може, це зовсім не та жінка, за якою я... Ганяюся. Бо хіба академік Лисенко міг мати таку молоду дружину?